Та хоч би там як, а доведеться йти. Я замінив використаний патрон і розцібнув хлястик ножа на поясі. Та чим ближче підходив до того місця, тим більшим ставав мій подив. Ніякого пса під деревом не було. Ні мертвого, ні живого. Його просто там не було. Ось горбок, кущ, все як на долоні. Куди ж він міг подітися? Адже я не бачив, щоб він втікав. Його не було і за деревом, на якому віднілися сліди шроту. Ось уже дерево побите, ось відлетіла розтрощена кора. Але ж він стояв перед деревом, і я не міг не влучити. Він стояв перед цим самим деревом, закриваючи його. Ця картина й досі в мене перед очима. Ось же його сліди. Я втупився в сніг. Там були тільки мої сліди. Мої і більше ніяких. Цього не могло бути, адже він стояв тут. Я бачив його на власні очі. Я в нього стріляв. А може це не те дерево? Я щось поплутав, точно. Та ні, яке там поплутав. Крізь побиту пострілом кору проступала біла деревина. Моя голова стала наче порожня і не здатна розуміти. Я навіть...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 ні, не суть, тільки факт побаченого. З лісу з гущавини пролунало несамовите низьке утробне виття. Провалитися мені на місці, якщо так міг заводити пес. Власне, я не відмовився в цій миті провалитися будь-куди, та, на жаль, це було неможливо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 «Невже я тепер каліка? Тоді чому я ще не впав? Чому рушниця ще тримається в моїй руці?» Я втратив відчуття часу і не міг зрозуміти, вияв він чи вже ні. «Я що, оглух?» А луна повторювала позаду в хащах цей жахливий звук. «Але ж я не бачу спиною, що там діється». Якщо він там заводив, то, напевно, зараз з'явиться Що робити? Я не зможу навіть поворухнутися і не зможу в нього вистрілити Та що йому постріли? Хіба вони йому зашкодять? Наступної миті почулося далеке гарчання, яке швидко наближалося, дуже швидко Напевно, він побіг Тепер уже чувся хрускіт гілок на снігу. Все. Мабуть, я вже нічого не відчував. Але чому гарчання та хрускіт були попереду, а не там, де щойно лунало ловиття? О, Боже! Просто в низині між деревами щось блиснуло. І от я чітко бачу пса, який мчить сюди. «Ось проминуло ще щось. Він не сам. Їх багато, і вони не чорні. Як швидко вони наближаються просто на мене? Я й не можу поверхнутися. Потрібно стріляти. Та який сенс у них стріляти? Безглуздо. Але я підіймаю рушницю, і хоч роблю це машинально, наче запрограмований робот». Я не можу пропасти просто так, не можу віддати себе на загибель. У мене виникає відчайдушний протест. Я не каліка. Стріляю під ноги передньому величезному рудому псові. Чути несамовите скавучання, пес перекидається через голову, котиться по снігу і замирає за кілька кроків від мене. Він лежить? Я в шоці. Забуваю про інших. З його морди тече кров. Ось сніг, який він зорав при падінні. А ось його сліди і сліди інших псів. Вони не злякалися, не кинулися в розтіч після пострілу. Ніби не бачачи мене, тією ж лавиною прокотилися далі у хащі, туди звідки пролунав цей страхітливий звук, який примусив мене заціпеніти. Я озирнувся. Ноги здатні були рухатися. Отже, я міг іти. Я ступив крок своїми ватяними ногами, ще один і ще я робив окремі кроки, затиснувши в руці рушницю, навіть не відчуваючи її за дерев'янілою долоною. Так я й йшов, точніше тільки, діставшись краю лісу, зрозумів, що вже йду. А далі в мене виникло дике бажання побігти, і бігти не зупиняючись, принаймні доти, доки не побачу когось із людей». «Та зробити це я боявся. Настільки, що час від часу оглядався на край лісу, і одного разу мені здалося, що поміж дерев промайнула темна людська постать. Ні, просто заховалася, зайшла за дерево щойно, я озирнувся». Це тривало якусь мить, та й до лісу було вже далеко, але я готовий заприсягнути, що бачив куфайку. Саме стару пошарпану куфайку. А може здалося? Мені зараз все могло здатися. Я не побіг, відчуваючи, варто мені це зробити, станеться щось страшне. Відвертаючись від того, що малювала моя хвора уява, я так і йшов, дрібно ступаючи, щоразу оглядаючись до самого хутора. Аж коли побачив біля хат кількох людей, відчув, як болить рука, в який ніс рушницю. Я розтиснув кулак, рука геть змерзла і задубіла. Долоня побіліла. Весь мій натільний одяг та светр були мокрими. Тепер я відчував це, коли морозений вітер залазив мені під куртку. Я тремтів. Здавалося, що зараз примерзне і перестане битися моє серце. Ніг я давно не чув, тільки пересуваючи їх усвідомлював, що йду. Час наче зупинився. Було таке враження, що я не йду, а їду, і за вікном нескінченно тягнуться поля, поля, поля. Щось стискається всередині й благає: швидше, заради всього швидше. Але швидше було неможливо. Мені зараз як вода, ні, як повітря, треба було дістатися додому, де я зможу зачинити двері і відразу опинитися далеко-далеко від цього страшного лісу, нескінченного поля і від цього жаху. Вперше в житті я відчув, що таке жах. Все, що вважав ним раніше, було ніщо порівняно з цим. Розділ 6. Я розраховував знайти вдома належний спокій, та його не було. Знову повертався до недавніх подій у лісі. Однак усі мої думки відразу ставали якимись хаотичними, обривалися на половині, не досягаючи висновків. Тоді я намагався ні про що не згадувати, відключитися, але все марно. Думки про те, що я бачив, народжувалися одна за одною, витримувати це ставало неможливо. Увечері мене морозило. Я відчував високу температуру, потім почав тремтіти, Як кажуть, зуб із зубом не зводив. Пережити давалося в знаки, адже від самого лісу я йшов мокрий. Відносно сухою була тільки куртка. Я випив гарячого чаю з коньяком, заліз під три ковдри і заплющив очі. Мене довго лихоманило, може з півгодини, а може й більше, але нарешті я все-таки засну якимось спотвореним, сповненим пробуджень нервовим сном. Ранок полегшення не приніс. Відчувалася страшенна слабість, боліла голова. З'явився сухий надсадний кашель, від якого в грудях щось наче відривалося. Голова була як відро, перед очима крутилося. Словом, почувався дуже погано, треба було щось робити. Я повідомив на роботу, що захворів, і подзвонив Григорію. Він лікар. Григорій приїхав швидко. Ще з порога стурбовано подивився на мене, очевидно, мій вигляд був кепським. Я розповів йому, що дуже змок та змерз на полюванні. Григорій послухав груди, оглянув горло, зміряв температуру і сказав, що потрібно лягти до лікарні, бо можливе запалення легень. Я не заперечував. Мені було дуже недобре, та й не хотілося залишатися наодинці з собою та своїми думками У лікарні зробили знімок і з'ясувалося, що підозра на гірше не підтвердилася Але оскільки бронхіт я такий підхопив і запалення легень могло розвинутися Григорій радив кілька днів побути в лікарні я погодився, і він поклав мене до своєї палати Вона була для блатних У ній стояло всього два ліжка, до того ж друге виявилося вільним Таким чином я знову опинився на самоті Але нічого не сказав Григорію, бо вже й сам не знав, чого хотів Я лежав і думав про те, що сталося в лісі намагаючись спокійно обміркувати факти, розкласти по полицях і знайти їм хоча б якесь пояснення. Та вдавалося це погано. В результаті впирався в одне й те саме. Пояснення вчорашнім подіям знайти було неможливо. Я борсався на ліжку у чотирьох стінах, наче риба в ятері, і не міг ніяк видертися в злобет хвороби та безвиході, який опинився. І ніколи, ніколи не зможу я описати, висловити, наскільки мені було прикро. Напевне, гірше взагалі навряд чи буває. Та час робить своє, і на третій день мені полегшало. Спала температура, вже відкашлювалася якесь жовтувате харкотиня, в грудях більше не відривалося і не боліло. Григорій полегшено зітхав, заходячи до палати щоразу. Мабуть, мій попередній стан викликав у нього побоювання, адже, не знаючи справжньої його причини, Григорій все приписував хворобі. Та ось вона відступила. Залишилася невизначеність. Все-таки мені вдавалося за цей час зробити деякі припущення – за три доби важких роздумів я виділив два найімовірніші варіанти пояснень, хоча ніколи раніше в мене б язик не повернувся назвати їх імовірними. Але зараз доводилося миритися. Перше моє припущення було таким. Пес це привид, тобто витвір моєї хворої уяви. Ніякого пса насправді не існує. Друге полягало в тому, що я зіткнувся з якимось аномальним явищем. Нічого іншого я придумати не міг. У будь-якому разі мусив прийняти як факт. Пес не міг бути живою істотою. Реальні собаки залишають сліди на снігу і падають після пострілів. Їх бачать всі без винятку. Особливо не подобався мені перший варіант. Адже він означав, що я психічно хвора людина. Тільки божевільні регулярно бачать видіння. Я вставав з ліжка, підходив до дзеркала. Ось мої очі обличчя, ось він і я. Аналізував свої вчинки, дії, думки, все, що робив до цього. Я не міг бути біжевільним. До мене часто заходив Григорій, якщо він мав час, ми сиділи і розмовляли. Вдаючи, що просто цікавлюся, я розпитував дещо в нього, Григорій не був психіатром, але, як і кожен лікар, поняття мав. І ось що виявилося. Психічно хворий не може критично оцінювати те, що з ним відбувається. Всі свої видіння, галюцинації він сприймає як реальність. У нього не виникає сумнівів щодо достовірності усього цього. Отже, мені в такому разі не довелося б сидіти і мучитися. Існує той пес насправді, чи лише в моїй уяві. Я був би впевнений. І ще одне. І до цього я дійшов сам. Я справді чув його виття, точніше звук був реальним,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 Хіба це не аномальне? Та що з того? Я не мах, не екстрасенс, і навіть не шарлатан. Тому і не уявляв, що можна вдіяти, і як більше не бути свідком отих аномальних. Покинути полювання. Ця химерна істота наче хотіла, щоби я це зробила. але чому? Чому я? Адже не один десяток мисливців лазить тими ж лісами, полями. Чому ж ніхто не бачить нічого надприродного? А може вони бачать, як я, і нікому про це не кажуть, тримають у собі? Тьху, я сплюнув. Та провалитись мені, якщо якийсь Давидюк або його небіж пішли б удруге друге до лісу, хоч раз таке побачивши. Щоб я згорів, якби вони нікому ні про що не розповіли. Таке важко було собі уявити. І раптом блиснула здогадка. Пригадався Семен і його розповідь на посиденьках з нагоди відкриття сезону. «Були ми ще пацанами і грали у футбол на вигоні біля лісу», – розповідав наш дотепник, а всі тільки чекали, коли можна сміятися. Вже вечоріло, година восьма-дев'ята, літо. І раптом ми побачили постать у чорному, яка повільно йшла через галявину. Хоч ми були й недалеко, ніхто не бачив її обличчя, не чув її кроків. Вона рухалася поволі, наче пливла. А ми були вкрай перелякані і дивилися, мов, зачаровані. Проте бачили її не всі. Дехто не бачив і не розумів, на що всі дивляться і чому збентежені. Та було не до них. Але щойно темна постать зникла, почалося бурхливе обговорення того, що нам довелося побачити – і ті, що бачили, розповідали іншим хто ж не бачив, не вірили, думали, що з них глузують, але жоден не наважувався підійти до галявини. Та був серед нас один такий, хто зовсім скептично поставився до цього всього. Мало того, він поводився з верхню, щось вигукував, обзивав нас. Потім сказав, що нічого не боїться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 І почувався цілком задовільно і у плані здоров'я, і у плані моральної реабілітації. Лікарня пішла мені на користь. Я навіть рідше думав про всі ті аномалії. Нервовій системі вдалося витримати цей жах, і я залишився при здоровому глузді.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 Щоб возили від музею до музею, вся програма була розписана, або, припустимо, Ермітаж. Я ніколи там не був. Як мені схотілося до Ермітажу, я загорівся. Путівку придбати неважко, трохи грошей я мав. Відпустку мені дадуть, все було так просто.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 Та я тут зовсім заіржавів. Забивати голову різними химерними думками, замість того, щоб отримувати від життя задоволення, як це роблять усі нормальні люди. Я відчув здоров'я і натхнення. Мені схотілося вже бігти. Я міг би просто зараз стекти з лікарні. Григорій не образиться – подзвонити в обласне управління, точніше шефу додому і щось збрехавши, випросити термінову відпустку. За вечір можна було зібратися, а вранці вирушити до обласного центру. Он скільки рекламних оголошень у газетах. Я подивився на годинник. Пів на восьму.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 Найближчий ліхтар горів далеко, але я її побачив. Осе моє нутро обірвалося і впало не знати куди. Це був він. Від жахливої думки похололо всередині. Він прийшов сюди за мною. Тільки за мною. Адже позавчора була неділя, а я пропустив полювання. Тому він з'явився тут. Мене охопив відчай. Хотілося стиснути кулаки і закричати від безсилля та жаху. Я нічого не міг одіяти, нікуди сховатися від нього. З якоїсь невідомої причини йому потрібен був тільки я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 Тепер ліхтар горів поруч, і все було добре видно на краю дороги біля квіту під похиленим парканом. Він стояв, опустивши голову, і чекав. Чого ж ти чекаєш? думав я, вгамовуючи свої почуття та відчай, які наче хотіли роздерти мене на шматки. Ноги тремтіли, думки заклякли.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 Тепер його не було ніде. Чоловік та жінка вийшли на вулицю і пройшли повз мене, здивовано зиркаючи та оглядаючись на мою застиглу під ліхтарем постать. Розділ сьомий Наступний день я провів у місці. Ніч минула практично без сну.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 Думки про логічне завершення напрошувалися самі по собі. Я приречений. Мені терміново був потрібен пілот. Мені терміново потрібен лікар. Терміново потрібен хто? Хто міг на цьому розумітися? Чаклун? Мах? Екстрасенс? Екстрасенс?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 «Тоді скажіть кілька слів про себе. Хто ви? Де працюєте? Ну, ви розумієте». Я затнувся і замовк. Важко було сподіватися, що таким фахівцем виявиться жінка. «А може краще ви розкажете, в чому полягає ваша справа?» – запитала вона. «А я вам скажу, чи зможу бути для вас корисною».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 Вивчаю екстрасенсорику, що правда тут я особливих успіхів не досягла Ну що ще? Знайома зі стародавніми теоріями, вивчала чорну та білу магії, спілкувалася з людьми, які цим захоплюються Ну, маю деякі свої теорії та висновки Цього досить? Я вагався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 «Скільки коштуватиме консультація?» – запитав я, просто затягуючи час і не знаючи, зв'язуватись з нею чи ні. «Не знаю», – відповіла вона. «Я не заробляю цим, але, звичайно, розраховую на винагороду, якщо зможу чимось вам допомогти. Мої доходи невеликі». «Гаразд», – сказав я нарешті.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 Та ось нарешті я закінчив і тільки тепер наважився подивитися на неї. Обличчя Світлани зовсім не змінилося під час розповіді, лише стало більш задумливим. Вона довго мовчала, напевно, хвилини з десять, а потім промовила: Мені здається, я дещо розумію у ваших пригодах. Не знаю, Наскільки вдасться вам допомогти, але я спробую дещо порадити. Запам'ятайте значною мірою все залежатиме від вас. Я несподівано відчув надію. Це важко пояснити, адже нічого особливого обнадійливого для мене вона не сказала.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 Думайте тільки про те, що я запитую. Кілька запитань зовсім не стосувалися цього всього, а потім, потім я прокинувся. На стінах, вазонах лежали промені раннього сонця, і тиша. Двері до кімнати були зачинені, я на розстеленому дивані.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 Прошу вас, поясніть мені все. Гаразд, погодилася вона. Слухайте і спробуйте мене зрозуміти. Навколо нашого життя існує дві сфери. Матеріальна і нематеріальна. Матеріальна – це предмети, привітря, живі організми і так далі. До речі, ми з вами також матеріальні, це вам ясно. Чули ви й про те, що належить до нематеріальної сфери. Це наші думки, почуття, це добро і зло, істина, закономірність, несправедливість. Це філософія, релігія, інформація. Це час. Ви розумієте мене?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 В'яне, гниє в землі, і від цього знову все ж таки випромінюється енергія. Яку знову ж таки поглинають інші рослини. Таким чином, кругообіг енергії матеріальній природі вічний. Якщо вона десь випромінюється, то повинна і поглинатися.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 Якщо нематеріальна енергія випромінюється, вона має і поглинутися. Ну, який би вам навести приклад, щоб було зрозуміло? Давайте найбанальніший. Любов – річ нематеріальна. Звичайно, я маю на увазі не фізичне кохання, а почуття. Йому властива енергія, яка постійно випромінюється.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 Отже, завдяки енергії любові створюються духовні цінності.